«Дім для душі» за Олегом і Гамбардиєвим. Будував я дім для душі, світлий, затишний дім. Мріяв, щоб душа в дім мій увійшла і навік залишилася в нім. Зрання й до темна, з каменю й скла, будував я дім для душі. Та чомусь душа жити не змогла в домі тім кам'янім. Я ховав печаль і шукав кришталь, зводив кришталевий дім. Тільки знов душа жити не змогла в кришталевім домі тім. Мріяв я всі дні про стіни золоті. Будував із золота дім, жив немов в вісні, а душа мені тихо проказала «Ні». Стратив стільки днів, врешті зрозумів, збудував з любові свій дім. Ось тоді душа в дім мій увійшла і навік зосталася в нім.